السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق الإنسان من عدم وعلمه ما لم يعلم والصلاة والسلام على النبي الأقرب والرسول الأعظم سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرب أعيننا Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil ilmi wal karam amma ba'du Para hadirin dan hadirat yang terhormat. Alhamdulillah Dengan segala pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini Kita berada di dalam majlis yang barokah. Di dalam saat Kita Beribadat Menuju kepada Peribuan Allah subhanahu wa ta'ala Dunia Sampai di dalam alam akhirat Karena saudara-saudara Majlis kita pada malam ini Adalah Majlis Pembagian ilmu. Penjelasan ilmu, pembahasan ilmu dan pengajian ilmu-ilmu yang telah diwariskan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang dibawa turun temurun oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Karena itu, saudara-saudara, marilah kita selalu dan tetap menghaturkan syukur dan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat serta hidayah dan taufiknya yang telah diberikan kepada kita bersama. Saudara-saudara, pada malam ini pengajian masih akan saya teruskan. Apa yang ada sangkut paut dengan pembahasan Al-Qur'an kitab Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita lebih banyak mendapatkan barokah daripada Al-Qur'an mendapatkan tambahan tambahan ilmu daripada penjelasan dan pembahasan Al-Qur'an. Sebagaimana beberapa pasal sudah saya terangkan hingga bagaimanakah caranya kita membaca Al-Qur'an karena Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca untuk kita pelajari dan untuk kita pahami sebagaimana mestinya. Karena itu di dalam membaca Al-Quran tentu ada peraturan-peraturannya. Karena saudara-saudara, semua apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, keseluruhannya itu diberi tata tertibnya diberi peraturan-peraturannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala hingga tidak ada suatu persoalan apapun yang harus kita lakukan atau yang kita hadapi dalam alam hidup ini melainkan kesemuanya itu sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena itu tiap-tiap muslim dan muslimat harus benar-benar mengetahui peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala dan tata tertib-tata tertib yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama yang merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala peraturan hukum Allah Subhanahu wa taala tata tertib dan garis-garis serta yang sudah ditentukan oleh Allah untuk seluruh lapangan dan bidang kehidupan kita sebagaimana sudah pernah saya terangkan tiap-tiap muslim lelaki dan perempuan diwajibkan untuk mengetahui kesemuanya itu agar supaya dalam alam hidupnya ini Dapat menyesuaikan diri kepada apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wataala hingga benar-benar akan menjadi Muslim yang sesungguhnya. Kalau kita ambil Al-Quran, lalu di sana kita dapat membaca, kita akan berhadapan dengan sebuah ayat yang berbunyi. Ya ayuhlah binaman keluar dari silmikaf, ولا تتبع الخطوات الشيطان إنَّهُ لَكُم عَذُور مُبِين. He orang-orang yang beriman, masuklah kamu dalam agama Islam ini keseluruhannya. Kalau kita pegang satu ayat ini, masuklah dalam agama Islam keseluruhannya setingkin agama islam ini agama peraturan agama tata tertib sampai dalam kita membaca Al-Quran pun ada tata tertibnya sampai kita mengurusi apapun ada tata tertibnya hingga semua lapangan dan bidang kehidupan kita itu ada tata tertibnya tata tertib-tata tertib itu harus kita ketahui benar-benar, lalu kita lakukan sebagaimana mestinya. Disitulah kita akan dapat menyesuaikan diri dengan apa yang telah diperintahkan dan dianjurkan oleh Allah. Upulul fasilmi kafah. Hingga kita menjadi Muslim dalam segala halnya, cara hidupnya, dalam pelajarannya, dalam membaca Al-Qur'annya, sampai dalam segala persoalannya jangan mengikuti jalan-jalan langkah-langkah syaitan yaitu semua yang bertentangan dengan garis-garis syariat Allah subhanahu wa ta'ala hal yang demikian ini saudara-saudara maka tiap-tiap persoalan yang akan kita masuki harus kita membayangkan dengan pengetahuan yang sesungguhnya di situ ada peraturan-peraturan Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita berhadapan dengan Al-Quran Yang mana Al-Quran harus kita baca Bahkan Allah pun Sudah menyatakan Faqra'ul ma'bessar Al-Quran, bacalah Apa yang mudah bagimu Daripada Al-Quran Lalu bagaimana kita membaca Al-Quran, toh Allah subhanahu wa ta'ala Sendiri sudah menyatakan warabdiril qurana tarpina. artinya bacalah dengan tartil Al-Quran itu dengan cocok tepat dan pembacaan yang dapat digunakan untuk memahami isinya nah karena itu ada peraturan-peraturannya bahkan ada ilmu-ilmunya yang sudah ditentukan dan di Ajarkan oleh ulama-ulama yang ahli di dalam bacaan Al-Quran yang dinamakan ilmu l'qira'ah atau ilmu tajwid nah di disanalah ada masalah-masalah yang berkenaan dengan kesempatan itu karena itu harus kita pelajari bagaimana mestinya dalam kita mengulakan hurufnya bagaimana cara membacanya bagaimana tartilnya hingga kalau sudah dapat kita membaca sebagaimana mestinya dengan pelajaran-pelajaran yang sesungguhnya di sanalah kita meningkatkan diri. Dalam kita meningkatkan diri, kita mempelajari isi-isinya. Karena Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pelajari isi-isinya.